Ja, välkommen den här fredagsmorgonen. Jag vill beröra någonting idag som handlar om vad som är ljus och vad som är mörker. Det får vi beskrivet i Bibeln vid olika tillfällen och i sammanhang. Vad som är sanning och vad som är lögn. Och striden har jag alltid stått med vad Guds ords sanning är för människan. I bilden så kallas djävulen då för lögnens fader. Och han är upphovet till att lögnen fick ett intrång i människans hjärta. Att hon satte, sig, satte tro till lögnen. Ja, vi känner ju till då beskrivningen där i första mosebok om hur ormen frestade Eva till att eh, anta hans budskap som var en eh, kamouflerad lögn. Bara just därför att eh, han skulle bedra människan och eh, vi vet att hela den här problematiken handlar ju om att hon vann inte seger. Och de första människorna antog ormens budskap. Och därmed då var syndafallet ett faktum. Därför att sanningens ord var inte befäst i första människorna. Utan man blev... Ett offer för lögnen. Här har vi då upphovet till hela mänsklighetens stora olycka. Jag har tänkt ibland på vad detta synda fall. Då man avveker från ordet. För det var ju så att de första människorna fick ordet till sig. Gud sa. Och... Eh, det börjar med så säger ju också Eva det att ja, Gud har sagt. Ja, Gud har sagt. Men hon hade inte förmåga att stå fasta vid ordet och därmed så var slaget avgjort. det finner vi ju då gång på gång i Bibeln att eh, Gud har uppenbarat sanningens ord för människan där han kallar människan på nytt igen i gemenskap med henne. Och få uppleva att det finns ett sanningens ord som befriar henne från lögnens makt. Jag har tänkt på att Paulus klargör detta på ett mycket bra sätt när han skriver till Korintherna. Jag ska citera några ställen från Korintherbreverna speciellt. Men även aposteln Johannes har en del, hel del att säga om just detta. Med vår kamp att stå för ordet för Guds sanning. Ordet är Guds sanning. Om vi, jag ska bara citera några ställen därifrån Korintherbreverna. Första och andra brevet i Korintherna. Där han talar om renhetens os och sanningens osyrade bröd. Han talar om att ha sin glädje i sanningen. Kärleken den har sin glädje i sanningen står det i trettonde kapitlet i första korintbrevet Han talar om att han framlägger öppet sanningen för människorna i sin predikan. Och han understryker med tanken på hans åhörare att eh, vi ska ha sanning i vårt tal. Ja, det finns flera ställen här i. Kommer in här också i andra går inte brevet. Eh, Likasom vi älges i allting har var talat sanning inför eder. Understryker Paulus. Eh, det vore sanning som jag då skulle tala. Och eh, ja, det är intressant också Galaterbrevet han säger. Där innan att jag har sagt är det sanningen så har jag blivit edder ovän. Ja, det finns ett Ordet till här i andra korinterbrevet. Icke mot sanningen utan allenast för sanningen förmår vi något. Och jag nämnde nyss att i galaterbrevet tar Paulus upp detta om Guds ords sanning. Och han skriver till dem så inledningsvis att han. Ville att evangeliets sanning skulle bli bevarat hos dem. Och Paulus predikar med sån skärpa och övertygelse att han skriver att om det till och med är en ängel från himlen så förkunna något i strid med vad vi har förkunnat så var det den förbannad. Ja, Johannes, aposteln Johannes, han tar verkligen upp det här om eh, vad sanningen betyder för oss. Han talar om det som ljuga och göra inte sanningen. Och eh, han talar om faktiskt att eh, vi kanske få uppleva hur vi förstår sanningen. Och det är också viktigt vad Jesus säger. Jesus klargör det här när han säger att de ska då förstå sanningen. Det vill säga att den som tar emot sanningen. De ska då förstå sanningen och sanningen ska göra dem fria. Aposteln Johannes talar om att hur sanningen kan bo. I oss. Vidare säger han också i tredje brevet, vers 3: Vandra i sanningen. Och i första Johannes 1 och 6 talar om att göra sanningen. Ja, det handlar alltså om att förstå, att låta sanningen bo i oss, hur vi kan vandra i sanningen, hur vi kan göra. Sanningen. Det är väldigt viktigt detta också: Att sanningens ord blir uppenbarat i våra liv, att vi gör sanningen. Det vill säga, ordet blir personifierat i oss genom att vi gör sanningen. Det, är det ju, finns en, en väg in i sanningens värld för oss och det är att vi kan förstå sanningen vad hjälper det om vi får höra sanningen men inte förstår den men Jesus säger att om vi vill göra hans vilja då ska vi förstå om hans lära är från Gud det vill säga sanningens budskap kan bli uppenbarat för våra hjärtan det är intressant också att läsa just aposten Johannes och då ska jag läsa här i det tredje brevet. Man skriver så här då, det är bara ett kapitel i det brevet. Han skriver så här till Gaius: Älskade, jag önskar att det går väl för dig i allt och att du är frisk. Lika som det står väl till min själ För jag blev mycket glad när bröderna kom och vittnade om den sanning som finns hos dig. Hur du lever i sanningen. Vidare står det så här i vers 4. Jag har ingen större glädje än att få höra att mina barn lever i sanningen. Jag har tagit fram en bok i mitt bibliotek som handlar om det som fick lida verkligen därför att de stod för sanningen. Och det var... Två radikala pietistförkunnare, Leopold och Stendal. Det är så att Nathan Odenvik han skrev och var väl insatt i historien om det som handlar om som banade väg för väckelser i vårt land. Och i den här boken får vi veta att bara för det att man yppade att Svenska kyrkan är involverad i ett sjökoväsendet. Att alltså Svenska kyrkan var sjöka. De var verkligen radikala och de talade precis vad sanningen säger om just den företeelsen som handlar om bland annat om Svenska kyrkan och alla de andra eh, som är döttrar till sjökan. Vi känner till uppenbarelseboken hur den beskriver sjökan, den avfälliga kyrkan som lever och rider på vilddjuret. Sjökan rider på vilddjuret. Och den söker att för fortleva genom världens makt. Ge, ge detta vildjur som hon lider på är en förebild på denna värld. Och denna världens första och allt vad det representerar i den här världen. För den här världen det representerar. Representerar inte Guds rike. Jesus säger: Denna världens första är helveten. Därför blir det som konfrontation mellan ljus och mörker. Jesus kom med ljuset. Han är vägen, sanningen och livet. Jag ska be er att du läser för ordet till den här boken. Som handlar om dessa två förkunnare. Leopold och Stendhal. Det, det finns lite förord i den här boken som är skrivet då av författaren själv. Mm. Jag läser där. <clears throat> De så kallade konservativa petisterna uppträdde i allmänhet emot svenska kyrkan och dess lärare. Elias Volker, vårt lands första lekmanapredikant, köpte en bänkplats i sin kyrka och deltog regelbundet i gudstjänsten. Han hade inte att invända mot barndopet. Annorlunda förhöllde sig med de radikala som framträdde under senare helten av 1720-talet. Det vände sig mot den vedertagna läran. I sin starka reaktion mot allt ceremoniellt och hävdvunnet gick de stundom över till en annan ytterlighet. Deras kamp för andlig frigörelse blev fruktansvärd hård. Thomas Leopold och Johannes Stendal hör till dem av våra radikalpetister som utsattes för de svåraste förföljelserna. Leopolds livsöder är utan motstycke i Sven Sveriges kyrkohistoria, närmast jämförligt med Lars Ullstadius. Den fick visserligen gå ett år längre i korsets skola, men undervisningen med citationstecken var relativt mild under hans senare levnad. Leopolds behandling var genomgående ytterst hård under en långa tid han prövades i lidandets ung um. det båda männen har mycket att säga, även oss i denna tid En gäller det för de heliga att ha ståndaktighet och tro till dagar kan komma då vår tro, vårt verk återprövas i eld ståndaktighetens Gud give oss då kraft att hålla provet ja. det talas om en av dessa förkunnare som satt i annat, Bohusfästning att eh, han fick sitta 40 år fram till sin dödsdag. Och det beskrivs att eh, när våren kom han fick sitta i ett kallt och rått fängelse. Men när våren kom och värmen kom och allting stod i fegering så tog man ut honom ur fängelset och vallade honom. Och så sa man så här att ja, friheten är din nu om du avsäger det du har sagt. Men han stod fast och det är oerhört attraktivt. Han kunde härda ut. Men hemligheten är ju det att i sanningen upplever vi den, en gudomlig kraft. För det, som jag citerade nyss vad Paulus säger, att alenas för sanningen förmår vi något. Och att det är kraft i sanningen. Det är en källa till inspiration och glädje för oss. Guds ord. Som är levande kraftigt. Och skarpare än några tvegasvärd. Ja det tränger igenom och det åtskillig själ och andemärg och ben. Och det är en domare av hjärtas uppsåt och tankar. Och det ljus som han framförde. Sanningens ljus. Det tålde man inte. Detta kyrkosystem tålde det inte. Präster och perlater tålde inte. Och han blev satt i fängelse. 40 år. Men när han vallade honom där i vårens grönska så sa man då att avsäger du det nu så är du fri man här och gå. Man prövade honom till det yttersta. Men tänk att han stod fast och fick sitta 40 år i fängelse. Till sin dödsdag. Dessa kom verkligen att träda fram på evighetsmorgonen och det kommer att uppenbara vad de betydde för väckelsefolket. Och vi har dem att tacka för att Gud i sin ål har sett till denna nation. Och vi upplever att Gud har hållit sin hand över vårt land. Därför att det har funnits ett folk som har velat lyssnat till ordets förkunnelse, tagit emot vad den heliga ande uppenbarar. Den heliga ande uppenbarar ju sanningens ord för våra hjärtan. Och Jesus säger ju det att jag ska sända hjälparen, den heliga ande. Och han ska leda er fram till hela och fulla sanningen. Ja, det är väldigt viktigt att förstå att vi inte bara mottager sanningens ord för att bara höra det utan för också att göra sanningen som jag nyss har citerat som eh, aposteln Johannes eh, talade till oss i sitt brev. Jag tänker på hur... Ordet sanning kan ha framgång när en förkunnare träder fram och talar sanning och gör det i den heliga andes kraft. Och det blir till överbevisning, för Gud har sänt sin ande för också för överbevisning, att det ska överbevisa människor. Om synd, om dom, om straff, men också om evigt liv. Och vi finner ju också hur man blev övertygad genom att aposteln förkunnade, aposten Petrus förkunnade på pingstagen eh, hur det, de var skyldiga till Jesus död. De fick höra sanningens ord. Och eh, genom hela apostlarna, apostlagärningarna för att uppleva detta vad det lönar sig att strida för sanningen. Och Petrus han till exempel säger ju så här med tanke på sanningens ord. Att vi renar våra själar i lydnad för sanningen. brevet som Paulus skrev ger en tydlig inblick i hur det troende växer in i sanningen. Det är väl nämligen så att en människa som upplever frälsning tar emot sanningens ord som handlar om att hon är en syndare och behöver Guds nåd och behöver förlåtelse. Så får hon uppleva att hon behöver höra sanningens ord för den fortsatta vandringen så att hon kan vandra i sanningen. Hur hon kan få vandra i ljuset. Och det är så oerhört viktigt när vi finner vad <coughs> eh, Johann, aposten Johannes beskriver i första brevet om om vi vandrar i ljuset så som han är i ljuset, då renar Jesus Kristi Gussons blod från all synd. Men det handlar också inte bara att växa in i sanningen allt mer och mer. Det handlar också att eh, hålla sig till sanningen. Det står ju det i Fesu-reglet. Vi skulle då hålla oss till sanningen. Hålla sig till sanningen. Och både vandra i sanningen. Och... Eh, Ta del av sanningens budskap. Det stora och allvarliga som kommer att hända och som vi redan förnimmer tydligt idag. Det är att djävulen kommer att bedraga människorna genom villfarelsen. Genom att han använder tecken och under. Det här är något som ska ske i slutet av vår tid. Det handlar om att han ska kunna bedra. Han ska bedra de som inte har givet kärleken till sanningen rum. Jag läser det här till sist i andra Thessalonikebrevets andra kapitel. Det står där om, om Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster för att bedra den som går förlorade till straff därför att det inte gå och kärleken till sanningen rum så att det kunde bli frälsta. Detta utspel av djävulen det sker på grund av att människor har förlorat kärleken till sanningen. Och man har inte givit rum i sina hjärtan för sanningen. Det är alltid så att det finns orsak och verkan. Och det är verkligen i det här sammanhanget som Eh, aposteln beskriver här i andra Thessalonike brevet. Och det är eh, mycket skrämmande idag att eh, det kommer inte att sakna tecken och under, Detta kommer djävulen att använda för att bedra människor. Och därför är det så viktigt idag att sanningens ord får komma först att allting prövas andarna ska prövas som härjar i denna tid och som åstadkommer tecken och under därför att det är inte är en med sanningens ord så är det ett utspel ifrån djävulen han som är lögnens fader han som är upphovet till Lögnen. Det här kommer vi att prövas mer med den som vill stå fasta i denna tid. Därför att man mer och mer upplever att människor förleds. av tecken och under, men aldrig frågar vad kommer detta vilken källa har det. Är det något, har det sin ursprung i sanningens källa. Där är det väldigt viktigt att pröva sig. Tecken och under. Det legitimerar ingenting. Men Guds ord som är ett skarpt svärd och som åtskiljer. Det är det som kan frälsa och hjälpa oss i den här tiden. Gud vill dig som har tagit del av vad jag har velat dela med om från Guds ord idag. På återhörande.